Техас, Пенсільванія, доходи, капітали. На що мільйонер витрачає більшу частину свого бюджету? На податки. Сім'ї з реалізованим доходом щонайменше 200 тисяч доларів на рік становлять близько 1% сімей США, але на їхню частку припадає 25% суми прибуткового податку. Такі сім'ї прагнуть скоротити дохід, що реалізується. Що буде у 2005 році, коли сім'ям мільйонерів належатиме 59% приватних капіталів Америки? Держава цілком може збільшити податковий тягар багатих людей, Ймовірно, до прибуткового податку додасться податок на приватний статок. За нашими даними, більшість багатих людей переймаються цією проблемою. Вони також бояться, що держава захоче збільшити податки для покриття державних видатків та бюджетного дефіциту. У низці штатів вже запроваджено податок на приватний статок. Мешканці цих штатів зобов'язані вказувати у податковій декларації усі види фінансових коштів, включаючи акції, облігації, депозитні рахунки та інше. Чи можливо, що ця практика масштабується на всі штати? Цілком, особливо з огляду на позитивний досвід окремих штатів. Ми переконані, що у найближчі 20 років багатим людям знадобиться весь арсенал законних коштів, які допоможуть їм залишатися багатими. Зрозуміло, вони будуть готові заплатити фахівцю, який допоможе їм вистояти. Насамперед, це стосується податкового консультанта. Тому друга спеціальність, яку ми рекомендували б батькові, це податкове право. Продається право проживання в Америці. Третя юридична спеціальність, яку ми рекомендуємо здобути імміграційне законодавство. З кожним роком емігрувати до Америки й отримати громадянство стає все складніше, в той час як попит серед багатих іноземців тільки зростатиме. У країнах зони китайського впливу, наприклад, Тайвань або Філіппіни, Китай є реальною загрозою для багатих людей. Безумовно, фахівцям з імміграційного законодавства вигідна ця тенденція, оскільки мільйонери з цих країн хотіли б отримати громадянство США. Так, наприклад, за останні кілька років інвестиції бізнесменів з Тайваню до Каліфорнії становили понад 10 мільярдів доларів. Зараз розглядається питання про вкладення в Атланту 50 мільйонів доларів. Там же. Які переваги це надає іноземцям? У 1990 році Конгрес прийняв програму, згідно з якою іноземець може отримати дозвіл на проживання в США за умови вкладень не менше 1 мільйона доларів в американське підприємство і створення не менше 10 робочих місць. Юридичні послуги з імміграційних питань потрібні не лише багатим іноземним бізнесменам. Американські корпорації активно наймають високопрофільних фахівців та вчених з-за кордону. Керівникам таких компаній також потрібна допомога досвідчених юристів. Медицина та стоматологія. Багаті люди серйозно ставляться до свого здоров'я та здоров'я своєї сім'ї та витрачають на медичні послуги дуже багато грошей. У найближче десятиліття загальний обсяг таких витрат становитиме, за нашими оцінками, понад 52 мільярди доларів. Більшість цих витрат не покривається програмами медичного страхування. Особливо важлива роль у послугах, що не покриваються страховкою, належить кваліфікованим лікарям та фахівцям, які практикують приватним чином і вважають за краще не мати справи з посередницькою бюрократією. На надання послуг багатим клієнтам орієнтується все більше фахівців. За свої послуги вони нерідко отримують чеки на такі суми, за якими відмовилася платити будь-яка страхова компанія. Багаті клієнти зазвичай платять приватному лікарю чи медичному закладу безпосередньо, що дозволяє їм уникнути податків дарування, неминучого під час передачі потрібних сум дітям чи онукам. Деякі мільйонери теж користуються окремими послугами таких лікарів та фахівців, оплачуючи їх безпосередньо. Ось перелік цих медичних галузей. Стоматологія. Косметична стоматологія. Відбілювання, зміцнення, полірування зубів, невидимі мости, косметичні операції в носоглоці, виправлення щелепних дефектів та прикусу. Пластична хірургія – виправлення форми носа та вух, видалення татуювань, підтяжка обличчя, глибоке очищення шкіри, глибока епіляція. Дерматологія – видалення бородавок, косметична дерматохірургія, лікування вугрів, видалення ластовиння, електроліз. Алергологія, лікування алергічної стомлюваності, кропив'янки, висипки, алергені розлади нервової системи, депресії, різкі зміни настрою, харчових алергій, алергічних реакцій при зміні місця проживання. Психологія, консультації щодо вибору професії, тестування для навчальних закладів та прийому на роботу, лікування нездатності зосередитися, булімії, сором'язливості та агресивності хворобливого характеру, тестування розумових здібностей та схильності до тих чи інших видів діяльності. Психіатрія, лікування стресів, тривожності, алкоголізму, наркоманії, панічних страхів та фобій. Масаж, лікування масажем болю в ділянці голови, шиї та попереку, масажне зняття стресу. Фахівці та посередники при продажах та оцінці цінного майна. Багаті люди дарують дітям не лише гроші, часто це буває еквівалент, виражений у колекційних марках чи монетах, коштовностях ділянках лісу чи будь-якої іншої землі, правах на видобуток нафти чи газу, нерухомості, антикваріаті, автомобілях та інших подібних речах. Одержувачі подарунків часто прагнуть перевести подарунок у готівку. Для цього їм не обійтися без експерта, який зміг би правильно оцінити, подарунок і взяти на себе весь клопіт із збільшення його вартості та продажу. Цим займаються такі фахівці. Оцінювачі та аукціоністи, які надають послуги з оцінки та продажу цінного майна усіх видів. Фахівці з колекційних марок та монет, готові оцінити і в деяких випадках навіть купити колекцію цілком. Фахівці ломбардної справи, які здійснюють негайне скуповування успадкованих коштовностей, діамантів, дорогоцінних металів, монет, колекційної зброї, антикваріату, порцеляни, дорогих годинників, столового срібла тощо. Спеціалісти з догляду за будинком, які надають послуги з догляду за будинками та прибирання, здачі в оренду. Працівники освітніх установ. Понад 40% багатих американців оплачують навчання онуків у приватних, середніх та вищих навчальних закладах. Це кілька мільйонів учнів. Звідси ми бачимо тренд на приватні навчальні заклади, викладачів, адміністративних працівників та репетиторів, розмір оплати праці яких збільшуватиметься. Чому? Тому що за приватну освіту дітей платять не батьки, а дідусів, бабусь та батьків не хвилює вартість навчання. Спеціальності. Власники та викладачі приватних навчальних закладів, ясел, дитячих садочків, початкових та середніх шкіл, власники спеціалізованих навчальних закладів та викладачі окремих дисциплін, музика, театральне мистецтво, витончені мистецтва, спецпедагогіка, навчання відстаючих, вибір професії, підготовка до іспитів, сад, вступний тест до коледжу та всі види репетиторства. Фахівці з права та фінансів. Юристи та фінансові консультанти відіграють особливу роль у передачі майна від старшого покоління до молодшого. Часто ці фахівці є найважливішими професіоналами у житті багатих людей. Вони не лише надають стандартні фінансові та юридичні послуги, а й допомагають порадою з передачею конкретного майна конкретному спадкоємцю. Клієнти, як правило, насамперед сподіваються на їхню допомогу в економії та податках з та спадщини, не призначають їх співвиконавцями своїм заповітів, яким часто відходить певний відсоток спадщини. Такі багаті клієнти винагороджують своїх вірних порадників за багаторічну допомогу. Спеціальність, на яку варто звернути увагу – фінансові консультанти, що спеціалізуються на наданні консультації з податків, податків на спадщину та дарування, оформлені довіраностей, оцінки вартості майна в пенсійних планах. Фахівці з ринку житла. Більше половини багатих американців допомагають дітям придбати житло. На наш погляд, ця цифра навіть занижена, оскільки часто спадкоємці багатих сімей витрачають на придбання будинку гроші, які батьки виділили на життя. Ця тенденція дуже сприятлива для працюючих на ринку житла і заставних на нерухомість. Субсидії на придбання житла не виключають потребу у кредиті. Фактично, батьки, які дали дітям гроші на покупку будинку, нерідко провокують придбання дорожчого житла під вищі застави. Перспективні напрямки на ринку нерухомості – будівництво житла, оформлення заставних, ремонт та перепланування, підготовка земельних ділянок під будівництво, угоди з нерухомістю, оптова торгівля будівельними та оздоблювальними матеріалами, виробництво торгівля та консультації щодо систем охорони та сигналізації для житла, дизайн інтер'єра. Робота зі спонсорами. Спеціальності у цій галузі: фахівці з проведення досліджень у галузі філантропії, консультації благодійним та освітнім організаціям, пошуку спонсорів. Турагентства, бюро подорожей. Багаті люди вважають за краще відпочивати разом з дітьми та онуками і витрачають на відпочинок вельми значні суми. Понад 55% з них готові віддати за відпустку понад 5 тисяч доларів, кожен шостий понад 10 тисяч доларів. Спеціальності у цих областях. Сімейний відпочинок на курортах, круїзи, тури, подорожі навколо світу, пішохідний туризм, сафарі. Де шукати багатих клієнтів. Для пошуку багатих клієнтів ви повинні знатися на географії розміщення капіталів. У цьому розділі ми вже наводили дані про концентрацію спадщин, однак на кожного покійного мільйонера припадає приблизно 40 живих, тому для більшості тих, хто пропонує послуги багатій клієнтурі, важливіше мати уявлення про других. Ми наводимо прогноз кількості сімей мільйонерів у США до 2005 року з розподілом по Штатах, Федеральному округу Колумбія та за межами США. Зверніть увагу, що найбільше мільйонерів перебувають у штаті Каліфорнія, а найбільша концентрація – у штаті Коннектикут. Глава 8. Мільйонери та спадкоємці Журналісти часто запитують нас, хто такі багаті люди. Сподіваємось, що зараз ви розумієте, як відповісти на таке запитання. Більшість багатих людей в Америці – власники підприємств та приватної практики. На чолі 20% багатих сімей – ті, що відійшли від справи. Зрешти, 80% – понад дві третини – керують власними підприємствами. Загалом у США лише 18% сімей очолюють власники підприємств чи приватних практик. Але мільйонерів серед них – у чотири рази більше, ніж серед найманих працівників. Ще одне питання, яке часто задається, яким бізнесом найчастіше володіють мільйонери? Відповідь на нього така. Не тип бізнесу визначає, чи стане його власник мільйонером, чи ні. Ми 20 років вивчаємо мільйонерів і дійшли висновку, що прибутковість бізнесу залежить не від галузі, а від того, хто ним володіє. Але журналісти все одно воліють усе спростити. Звичайно, це чудовий заголовок. Десять видів бізнесу мільйонерів але найчастіше вони замовчують найціннішу інформацію та серйозно спотворюють результати наших досліджень. Більшість власників власного бізнесу не лише не є мільйонерами, а й навіть не мають шансу колись розбагатіти. Справді, є певна закономірність між багатством та галузю, у якій людина веде бізнес. Але сам факт того, що ви ведете справи у прибутковій галузі ринку, не гарантує вам багатства. Чому? Знов-таки через споживчі звички та спосіб життя. Можливо, такий бізнесмен буде тричі розлучений, захоплюватися стрибками, не відкладати пенсійні накопичення та не інвестувати, сподіваючись на долю та вдачу. А от якщо людина ощадлива робить розумні капіталоукладення і при цьому володіє прибутковим бізнесом, її шанси розбагатіти збільшуються в рази. У цьому розділі ми розповімо про кілька прибуткових галузей бізнесу. Але відразу хочемо вас застерегти від надто спрощеного розуміння зібраних нами даних. Як би людям не хотіло, не можна знайти єдину просту та зрозумілу відповідь на питання, як розбагатіти в Америці. Наприклад, нещодавно ми отримали листа від одного брокера. Нещодавно я бачив про вас брошуру, де було сказано, що професори Стенфордського університету виявили, що 20% американських мільйонерів – власники хімчисток. Це правда? Почнемо з того, що ми ніколи не викладали у Стенфорді. Крім того, ми ніколи не робили таких заяв. Ми лише розповіли, спираючись на наші дослідження всередині 80-х, що хімчистки – це один з прибуткових варіантів малого бізнесу. Але ми не говорили, що відкриття хімчистки гарантовано принесе багатство. Це те саме, що стверджувати, що покупка офіційної уніформи баскетбольної команди зробить з вашої дитини зірку спорту. У світі немає нічого постійного, крім змін. У світі змінюється все навіть умови діяльності так званого власного бізнесу, де власник і керуючий та сама людина і група партнерів – товариство або індивідуальне приватне підприємство. Давайте розберемо на прикладі хімчисток. Якщо бути точними, вони також надають пральні послуги та ательє. Ось що писав один з нас, Том Стенлі, про цей бізнес у 1988 році. 1984 року у галузі працювало 6940 підприємств, зареєстрованих у вигляді товариства. 92% з них працювали з прибутком, при цьому середня прибутковість перебувала на рівні 23% від виручки. Яка прибутковість цієї галузі у 90-х роках? Ми проаналізували інформацію податкової служби США, що стосується сплати федерального прибуткового податку, і встановили, що 92-го року у галузі працювало 4615 підприємств, зареєстрованих у вигляді товариства. Їх лише половина була прибутковою. У них середня дохідність перебувала лише на рівні 13% від виручки. Крім того, 1992 року в США в галузі хімічного чищення працювало 24186 підприємств, зареєстрованих у формі індивідуального приватного підприємства. Яким був середній чистий прибуток за цією групою підприємства? У середньому він складав 5360 доларів. За цим показником підприємства цієї групи займали 116 місце серед 171 групи індивідуальних приватних підприємств, розглянутих за критерієм середнього чистого прибутку. У цей час галузь перебувала на 119 місці за критерієм прибутковості по відношенню до виручки, що становила 8%. Яка частка підприємств, які отримували якийсь чистий прибуток? Приблизно 3 з 4 або 74 відсотки отримали щонайменше 1 долар чистого прибутку. За цим критерієм галузь хімічного чищення одягу посіла 92-ме місце серед розглянутої 171 галузі. Бачите, як сильно усе змінилося лише за вісім років. Такі зміни відбуваються з будь-якої галузі. У наших дослідженнях можна побачити коливання прибутковості у деяких сегментах ринку. Наприклад, за вісім років більш ніж удвічі збільшилася кількість магазинів чоловічого одягу. 1984 року всі індивідуальні приватні підприємства цієї галузі були прибутковими, а вже 1992 року їхня кількість скоротилася до 83%. Галузь Загалом за цим критерієм перемістилися з першого місця на 57 серед розглянутої 171 групи індивідуальних приватних підприємств. У свою чергу дорожнє будівництво перемістилося з 8 на 138 місце, а видобуток вугілля з 14 на 165. Ціла низка зовнішніх і часто неконтрольованих факторів визначає прибутковість галузей та окремих підприємств. Дуже часто висока прибутковість великої кількості компаній в одній галузі, Приваблює дедалі більше нових бізнесменів. У результаті, хоч як це не парадоксально, це негативно впливає на прибутковість галузі загалом. Аналогічний вплив має державна політика. Наприклад, збільшення споживання вугілля сприяло б розвитку галузі, а не різкому скороченню підприємств зі 717 до 76 за 8 років. І не забувайте про те, що лише третина з них була прибутковою, що означає ще один спад ділової активності. Однак невеликій групі власників вуглевидобувних підприємств вдається протистояти негативним тенденціям і отримувати щонайменше 196 618 доларів чистого доходу. Багато хто запитує нас, чи варто мені відкрити свій бізнес. Ми завжди чесно відповідаємо, що, напевно, усе закінчиться провалом. Середній чистий річний дохід 15 мільйонів індивідуальних приватних підприємств у США – лише 6200 доларів. Близько 25% підприємців і близько 42% товариств не одержують жодного центу прибутку. Приблизний такий самий відсоток – 45% – в акціонерних товариств. Приватна практика чи підприємництво? У середньому менш ніж один з п'яти мільйонерів підприємців дозволяє своїм дітям успадкувати їхню справу. Чому? Ось що з цього приводу думають багаті батьки. Вони знають, що шансів стати успішним бізнесменом вкрай мало, а конкуренція, коливання попиту та різні неконтрольовані фактори на кшталт військових конфліктів зводять успіх практично нанівець. Про яке майбутнє для своїх дітей вони мріють? Вони рекомендують обрати високооплачувану професію та стати в ній переб першокласним фахівцем, юристом приватної практики, терапевтом, стоматологом, інженером, архітектором. Як ми вже з вами знаємо, батьки-мільйонери п'ятеро частіше за інших американців посилають своїх дітей навчатися на лікаря, а на юриста – у чотири рази частіше. Мільйонери знають, що ризик втратити усе у підприємництві надзвичайно великий, тоді як рідкісний приватний практик закінчує рік без прибутку. А прибуток від надання високопрофесійних послуг часто набагато вищий за прибуток невеликого бізнесу. Надалі ми підтвердимо цю теорію цифрами, а поки що трохи розповімо про те, що таке приватна практика у США. Уявімо, що ви містер Карл Джонсон, власник підприємства «Джонсон Коул». Ви володієте одним з 76 вуглевидобувних підприємств в Україні, при цьому входите до числа 26 компаній, що закрили рік з прибутком. Нещодавно галузь складалася з 717 підприємств, більшість з яких, 9 з 10, були прибутковими. Нині кількість підприємств скоротилася на 90%. Завдяки завзятості, розуму та таланту вам вдається не розоритися, і залишитися на ринку. Минулого року чистий прибуток вашого підприємства становив 600 тисяч доларів. Цього року справи теж тривають непогано. Ви батько двох дітей, які зараз досить успішно навчаються у коледжі, поставте собі кілька запитань. Чи радите Девіду та Крісті будувати вуглевидобувний бізнес? Чи варто мені передати їм шахту, якою володіли мої батьки? Вугільна шахта це найкраще місце для майбутнього моїх дітей. Багато мільйонерів, з якими ми спілкувалися, відповідають на такі питання негативно, особливо якщо їхні діти талановиті у навчанні. Кожен з них порадив би своїм Девіду та Крісті зайнятися чимось іншим. Більшість сучасних підприємств потребують вкладень капіталу в землю, будівлі та обладнання. Джонсон Коул має вугільні родовища та обладнання на мільйони доларів. На його родовищах працює безліч шахтарів, що потребує постійних вкладень у вдосконалення умов праці та заходів безпеки. З іншого боку, його компанія залежить від коливань цін на вугілля, а на це бізнесмен ніяк не може вплинути. Щоб залишатися успішним, потрібно постійно боротися з конкурентами, які так і намагаються забрати великого клієнта. Також слід уважно стежити за змінами державної енергетичної політики, тримати в думці ризики обвалу шахти та зупинки виробництва і як наслідок витрат на компенсації чи лікування постраждалих шахтарів. Зрештою підприємство прив'язане до певної. Місця. Родовище неможливо перемістити в тепліший клімат або наблизити до дешевшої залізниці. А що буде, якщо розпочнеться тривалий страйк на залізниці? Як тільки ви проговорите кожен з цих пунктів, ви зрозумієте, наскільки нестійке ваше становище. Навіть якщо ви прекрасний управлінець, будь-який з неконтрольованих факторів може вмиті знищити вашу справу. Якщо взяти все це до уваги, то 600 тисяч доларів, зароблені торік, вже не здаються величезною сумою. Скільки ще вдалих років має ваш бізнес? А що буде, якщо ви зруйнуєтеся вже наступного? Чи зможете ви використовувати свої знання в галузі вуглевидобування для того, щоб викладати у технічному університеті? Скоріше за все, ні. Ваші знання мають скоріше практичний, ніж теоретичний характер. Якось ми розмовляли з успішним підприємцем, який утік до США з Європи від переслідувань нацистів, і запитали його, чому його діти віддали перевагу приватній практиці з надання високопрофесійних послуг. Ось що він відповів. У людини можна відібрати бізнес, але не можна відібрати знання. Розумієте, що він мав на увазі? Держава чи кредитор можуть конфіскувати ваш бізнес, землю, обладнання, будинки, шахти тощо, але їм не під силу конфіскувати ваші знання. Що продають спеціалісти високої кваліфікації? Не вугілля, не фарбу, навіть не піцу свої знання. Наприклад, хороший лікар-терапевт буде затребуваний скрізь. При необхідності він може з легкістю переїхати до іншого штату. Як і стоматолог, юрист, фінансист, інженер, архітектор, ветеринар, масажист. Переважна більшість дітей багатих американців освоює саме ці професії. Якщо порівняти дохід від приватної практики з доходом від вугільного підприємства, перша серйозно програє. Мало якому фахівцю вдається отримувати 600 тисяч доларів на рік. При цьому Більшість таких фахівців витратили роки на дорогу освіту. Але навіть не зважаючи на це, більшість багатих батьків впевнені, що зиск від вивчення цих професій перекриє всі витрати. Нагадаємо, що здебільшого багаті батьки повністю або частково оплачують вартість освіти дітей. Це говорить багато про що, адже гроші дісталися їм важкою багаторічною працею. Як би вчинили ви... Зауважте, що для вугледобувної промисловості загалом середня прибутковість індивідуальних приватних підприємств вища – 196 тисяч доларів на рік, ніж для всіх інших галузей, наведених у наших дослідженнях. А який відсоток вугледобувних підприємств, які в цілому закінчили рік з прибутком? Усього лише третина – 34%. Ця цифра яскраво контрастує з прибутковістю будь-якої приватної практики. 87% для лікарів-терапевтів, 94% для лікарів-стоматологів, 92,5% для ветеринарів, 86,5% для юристів. А як щодо прибутковості щодо виручки? У вуглеводобувній промисловості вона становить 8%. Тобто прибутковість 196 тисяч доларів на рік забезпечується виручкою майже 2,5 мільйонів доларів. У лікарів-терапевтів 56%. 87 тисяч доларів на 155 тисяч. При такому показнику для отримання річного виторгу вугледобувного підприємства терапевту знадобилося б виручити всього 350 тисяч доларів на рік. Значно менше за 2,5 мільйони. Лікарю-остеопату ще менше – 340 тисяч доларів. Юристу для отримання прибутку середнього вугледобувного підприємства знадобилося б отримати 415 тисяч доларів. Капітал Девіда та Крісті – знання, але вони почнуть працювати набагато пізніше за своїх батьків, десь близько в 30 років, а може й пізніше. До цього часу вони, ймовірно, вже зміцняться в багатому способі життя і вестимуть його з початку професійної діяльності, на відміну від батьків, які жили гірше за них при старті бізнесу. Діти багатих батьків рідко бувають ощадливі. Це важко, якщо ти займаєш високе суспільне становище, яке за соціальними нормами вимагає високого рівня споживання і як наслідок низького рівня капіталовкладень. Як більшість професіоналів, вони багато зароблятимуть і рівно стільки ж витрачатимуть. В результаті їм швидше за все буде потрібна фінансова допомога батьків. Дуже нудний бізнес та багатство. Захоплюючи початок однієї статті в журналі Forbes, компанії з нудними назвами і постійно зростаючою прибутковістю – не найвдаліша тема для розмови на світському заході, зате найвдаліший вибір для капіталовкладень у довгостроковій перспективі. Автори статті зазначають, що у довгостроковій перспективі високотехнологічні компанії виявляються малоприбутковими, тоді як нудні види бізнесу постійно приносять прибуток власникам. У цій статті було перераховано кілька назв невеликих компаній, які займаються виробництвом оздоблювальних та будівельних матеріалів, продажем електроніки, автомобільних запчастин, збірних будинків. Ми згодні, звучить не дуже захоплююче, проте саме бізнес, орієнтований на задоволення повсякденних потреб, найбільш прибутковий для власника. Як правило, у так званих «нудних» сегментах ринку дуже низька конкуренція та стабільний попит. Яким бізнесом займаються мільйонери? Найрізноманітнішим, але найчастіше дуже нудним. Ризик чи свобода? Що підштовхує людей відкривати власний бізнес? Перше, що називають майже усі успішні підприємці – свобода. На їхню думку, бути самим собі начальником менш ризиковано, ніж працювати за наймом. Один наш знайомий професор на лекції у школі бізнесу поставив студентам, а це керуючі корпораціями, питання. Що таке ризик? Хтось зі студентів відразу вигукнув – бути бізнесменом. З ним багато хто погодився, а професор процитував свого знайомого підприємця. Ризик – це коли ти маєш лише одне джерело прибутку, тож більше ризикують ті, хто працює за наймом. А у підприємця, який надає вашому роботодавцю послуги, сотня клієнтів та сотня джерел доходів. Звісно, ніхто не заперечує, що власний бізнес – це серйозні фінансові ризики. Справлятися з ним підприємцям допомагає віра. У що? Я – господар своєї долі. Ризик – це бути співробітником поганого роботодавця. Проблеми можна вирішити. На чолі компанії має стояти її власник. У мене немає обмежень у розмірі доходу, який я можу отримувати. Ризики та труднощі загортовують мій характер і роблять мене досвідченішим. Бути підприємцем можна тільки, якщо ви згодні і хочете всього того, що описано вище. Якщо від однієї думки, що вам доведеться працювати самому, вам стає незатишно, навряд чи це ваш шлях. Риса, яка поєднує багатьох успішних бізнесменів за коханість у свою роботу та гордість від досягнення мети поодинці. А ось як нам пояснив перевагу власної справи один з мільйонерів. Багато людей змушені займатися тим, що їм не подобається. А я ось як вважаю, щаслива і успішна та людина, яка не просто заробляє гроші і може собі багато дозволити, а та, якій вдалося знайти справу свого життя, роботу, яку вона любить і заради якої мчить до офісу рано. Я ось ледве можу дочекатись ранку, щоб скоріше знову почати працювати. Хочемо наголосити, що цей мільйонер працював не заради грошей. Він вдівець і бездітний. Все своє майно він віддасть на іменні стипендії в коледжі, який закінчив. Ларі здобув відмінну освіту в галузі точних наук та інженерної справи. Багато його викладачів поєднували свою діяльність із бізнесом. Їхній досвід став для нього прикладом і натхненням. Майже всі вони вели бізнес у галузі, де багато років пропрацювали найманими співробітниками. Такий шлях пройшов і Ларі. Він 12 років був агентом з продажу поліграфічних послуг і був найкращим співробітником компанії. Але рано чи пізно йому набридло жити в страху розорення роботодавця, і він зважився відкрити власну друкаль. За порадою він прийшов до нас. Ми поставили Ларрі просте запитання. У чому головна потреба друкарень? Ларрі негайно відповів – клієнти прибуток масштабування. Це була відповідь на його запитання. Ларрі не відкрив друкарню. Він став незалежним посередником з поліграфічних послуг. Зараз він представляє інтереси кількох великих гравців ринку та отримує відсоток з кожного укладеного контракту. Виробничі витрати Ларрі мінімальні». Коли Ларі ще не відкрив свої справи, він зізнавався, що страшенно боїться бути підприємцем і працювати поодинці. Йому здавалося, що справжній бізнесмен не відчуває такого страху. Ми допомогли Ларі впоратися з цим психологічним бар'єром. Спочатку ми пояснили йому, що він помиляється щодо визначення страху. Сміливість – це не відсутність страху, а навпаки – це вміння боятися. Так-так, підприємці, сміливі люди знають, що таке страх, але вони вміють працювати з ним. Ось основа їхнього успіху. Вивчаючи історії мільйонерів, ми багато чого дізналися про страх. Так, Рею Кроку, засновнику імперії Макдональдс, потрібна була неабияка сміливість, щоб наважитися продавати свої котлети по всьому світу. Проте не дарма він служив водієм швидкої допомоги у Першу світову війну, як і Уолт Дісней. В Америці є чого боятися, але, як ви вважаєте, хто боїться, Менше людина, яка отримала мільйон у спадок, чи мільйонер, який досяг усього сам. Як правило, останні ті, хто досяг успіху щодня, йдучи на ризик, у результаті навчаються долати свої страхи. Відмінний приклад, який яскраво ілюструє різницю між відмінним і поганим накопичувачем багатства, ми приберегли до кінця книги. Наша книга побудована на чітких та зрозумілих порівняннях потреб цих двох груп людей. Відмінні накопичувачі багатства прагнуть досягнень накопичення багатства, фінансової незалежності, тоді як погані накопичувачі багатства ставлять у пріоритет розкішне життя. Що відбувається, коли ці дві категорії намагаються поєднатися в часі та просторі? Найчастіше, як у цій у історії виникає конфлікт. Містер У – мільйонер, який зробив себе сам. Його статки, за найбільш приблизними оцінками, становлять 30 мільйонів доларів. Містер У – типовий відмінний накопичувач багатства та володіє кількома компаніями з виробництва промислового обладнання, приладів для тестування та точних інструментів. Він також займається підприємництвом в інших сегментах ринку, включаючи операції з нерухомістю. Містер У живе в районі типового середнього класу. Його сусіди володіють лише малою часткою його статки, Проте його спосіб життя та рівень споживання нічим не відрізняється від них. Наприклад, він із дружиною водить звичайний автомобіль американського бренду. Містер У із задоволенням займається операціями з нерухомістю, яку він сам називає розкішним житлом. Я роблю гроші не лише у виробництві, а й на нерухомості. Бог народжує на світ все більше людей, але не землі. Можна добре заробити, якщо ти досить розумний і знаєш, де вибрати ділянку. Так, у містера У справді талант. Він купує нерухомість, іноді разом з партнерами, лише за найвигіднішою ціною. Зазвичай викуповує її у власників з фінансовими труднощами. Нещодавно йому випав шанс вигідно вкласти гроші в край сонця та апельсинів. Один хлопець, який не мав грошей, займався будівництвом розкішного житла. Йому потрібно було продати як мінімум половину квартир, щоб отримати кошти на будівництво. Я уклав з ним угоду та купив усі квартири однакового планування і отримав величезну знижку. На виручені гроші він збудував розкішний хмарочос. Оскільки я володів усіма квартирами такого типу, то став єдиним продавцем, монополістом. Я продав їх усі, крім однієї. Містер У залишає собі квартиру в кожному такому будинку, але користується ними рідко. Іноді він відпочиває там із сім'єю, іноді позичає друзям. Решту часу він здає квартири в оренду. Якщо він такий багатий, то чому не переїде в одну з таких квартир? Просто це не в стилі містера У. Більшість покупців розкішних квартир на курортах – погані накопичувачі багатства з шару вище середнього класу. У містера У постійно виникали розбіжності зі своїми покупцями. У кількох будинках, де містер У продавав квартири, покупці встановили правила, через які він почував себе не у своїй тарілці під час відпочинку. Ось чому він у підсумку продав усі квартири, які залишав собі. Ось що він розповів. У мене є собака. Можна сказати, що він коштує пристойну шестизначну суму. Я продав кілька квартир у розкішних будинках, бо мешканці прийняли заборону на проживання з собаками. Та я краще будинок продам, ніж розлучуся зі своїм собакою. Передбачаючи подібну ситуацію, при наступній інвестиції у будівництво будинку містер У вніс до статуту спеціальний пункт, де говорилося, що він та його сім'я мають право приїжджати сюди з собакою на час відпочинку. У результаті він мав рацію. Незважаючи на те, що кожен покупець був ознайомлений з цим правилом і нічого не мав проти на етапі купівлі, відразу ж після заселення мешканці обрали організаційний комітет, який мав скласти нові правила. Але ось чого містер У не очікував, то це того, що нові правила обмежуватимуть його права, особливо з огляду на той факт, що він вніс спеціальне правило до статуту. Оргкомітет прийняв ухвалу про собак, в якій змінив початкове формулювання – за новими правилами в будинку було дозволено тримати лише собак, вага яких не перевищувала 7 кілограмів. Містер У сприйняв це як спробу вижити його з будівлі. Його собака важив 13,5 кілограмів. І жодна дієта не дозволила йому досягти встановленої норми. При цьому містера У навіть не запросили до обговорення нових правил. Цей факт його особливо зачепив. Цього разу він був рішуче налаштований і не збирався ні за що йти на поступки, розлучатися з собакою або знову продавати квартиру. Зрештою, він був одним з головних інвесторів у будівлю ще до початку будівництва. Оргкомітет надіслав мені листа, де було висловлено вимогу прибрати собаку, оскільки його вага перевищує допустимі норми. Я не став це ковтати і на зборах висловив протест в системі голосування, тому що по ній я не мав змоги висловити свою думку. На сам кінець, містер У заявив зборам наступне. «Звідки ви знаєте, що пес важить понад 15 фунтів? Може він усередині порожній? Я з собакою не розлучуся!» Через кілька днів після зборів голова оргкомітету комітету підійшов до місіс У під час прогулянки з псом і досить претензійно вимагав прибрати собаку. Засмучена місіс У розповіла про це чоловікові, і той порадив їй зберігати спокій. Через кілька тижнів містер У отримав ще одного листа з вимогою негайно прибрати собаку. У листі також було сказано, що якщо вимога не буде виконана, оргкомітет комітет подасть на нього до суду. Слідом за цим листом сім'я отримала ще два більш войовничі. На містера У ці заяви. Не справили жодного враження. Автором листів був голова оргкомітету, юрист. Однак містер У з'ясував, що той не мав права практикувати у штаті, де знаходився будинок. Тому містер У негайно проігнорував усі вимоги комітету. Проте перебувати в будинку навіть для короткочасного відпочинку стало неможливо. Сім'ю скрізь переслідувало вороже ставлення. Містер У був переконаний, що собака був лише приводом. Мешканці поставили собі за мету вижити його з дому, оскільки його родина сильно вибивалася з натовпу любителів гарного життя як мисленням, так і зовнішнім виглядом. Поведінка членів комітету на адресу містера У та його сім'ї ставала дедалі агресивнішою і зневажливішою. Голова навіть дозволив зауважити його дружині у присутності імперії. Але Містер У мав план. На зборах мешканців, де були присутні всі члени оргкомітету, Містер У взяв слово і заявив, «Я той хлопець, якому ви всі надсилали листи з приводу собаки. Я подумав над вашою пропозицією і вирішив, що собаку не приберу і квартиру теж не продам». У відповідь він почув гомін обурених голосів, свист і шикання. Звернувши на себе увагу всіх присутніх, він продовжив. «Я передам цю квартиру відділу пільг та пенсій своєї компанії. Робітники зможуть цілий рік використовувати її для відпочинку з сім'єю. Вони, звісно, будуть без собак. Такий варіант вам підійде». Реакція була ще бурхливішою. Без сумніву, мешканці відразу ж уявили, на яке пекло перетвориться їхнє життя. Якісь робітники будуть розгулювати по їхньому шикарному хмарочосу. Пролунали вигуки. «Не чіпайте собаку! Дайте їй спокій!» Голова пішов із членами комітету для термінової наради до сусідньої кімнати. Через п'ять хвилин вони нижком повернулися до зали і оголосили про рішення. Уважно вивчивши ситуацію та всі обставини, організаційний комітет ухвалив рішення рекомендувати дозволити сім'ї У тримати собаку. Прошу всіх голосувати. Принято одноголосно. Невдовзі після цієї блискучої перемоги У продав квартиру. Не хочу жити в будинку, де не люблять мого собаку. Для всієї родини собака дуже важливий. Настільки, що вони погодилися продати квартиру на невигідних умовах. І так само вони зробили з іншими квартирами в аналогічних будинках. За оцінками, собака обійшовся сім'ї У в кілька сотень тисяч доларів. Саме стільки вони втратили на продажу за неринковою ціною. Подяки Початок книги «Ваш сусід-мільйонер» було закладено у 1973 році, коли я почав займатися дослідженнями заможних верств населення. У ній знайшли відображення знання та відкриття, отримані в ході і тих перших досліджень, і безлічі проведених відтоді. Останнє дослідження такого роду ми провели з моїм співавтором Білом Данко з травня 1995 по січень 1996 року. Ми вважаємо його найповнішим і найцікавішим з погляду результатів. Воно це було здійснено особисто авторами, що дозволило повністю зосередитись на виявленні основних факторів, завдяки яким відбувається накопичення багатства в Америці. При зборі інформації про заможні верстві населення мені допомагали по-справжньому видатні люди. З самого початку незамінним і безцінним помічником був Білл. Про кращого співавтора, ніж професор Білл Данко, не можна і мріяти. Я глибоко зобов'язаний моїй дружині Джанет за її поради, терпіння та допомогу у Боті над першими варіантами рукопису особливої подяки за чудову роботу зі складання опитувальника, розшифровки, інтерв'ю, редагування та комп'ютерного набору заслуговує Рут Тіллер. Мій обов'язок висловити також глибоку подяку Сюзані де Галан за велику роботу з редагування рукопису. Я також вдячний за внесок у роботу моїм дітям Сарі та Бреду, які виступали як студенти-практиканти в цьому проєкті. Нарешті я хотів би подякувати тисячам людей, які допомогли нам у. У роботі щиро, з цікавістю та готовністю розповідаючи про себе, вони у прямому розумінні наші сусіди-мільйонери. Томас Джей Стенлі, доктор філософії Атланта, штат Джорджія моїй кар'єри сприяли багато людей. Я особливо вдячний своїм вірним друзям з університету штату Нью-Йорк в Олбані. Професор Білл Холстейн, Хью Фарлі, Дон Бурк, Сел Белардо та інші сприяли створенню атмосфери дружнього розуміння в цьому університеті, яка дозволила мені завершити цю працю. І безумовно, якби не Білл і Дон, які запросили Тома Стенлі викладати у нас на початку 70-х, не було б ні цієї книги, ні інших плодів праці команди Стенлі Данко. Трудомістку роботу з обробки емпіричного матеріалу, необхідну для завершення книги, з великою завзятістю, старанністю та увагою до деталей проробили мої діти Крісті, Тодс та Девід. Ними рухав не матеріальний інтерес, лише матеріальний інтерес був би недостатнім для такої роботи. Вони працювали так, ніби особисто були зацікавлені в успіху проекту. Сподіваюся, що цей досвід маркетингових досліджень допоможе їм у формуванні власних споживчих навичок у майбутньому. Нарешті, я маю подякувати своїй матері і висловити їй найгарячішу вдячність. Вона виховала в мені самодисципліну та віру. Своїм наочним прикладом беззавітної праці та життєвої боротьби вона навчила мене чесно жити, бути наполегливим і сміливим і покладатися на Бога. Вільям Діданко, доктор філософії, Олбані, Нью-Йорк